Глава дванадцята Ця ніч і наступні кілька днів не збереглися в пам'яті зі зрозумілих причин. Повернутися назад у свою кімнату було ризиковано, але ризик був виправданий. Майже, напевно, Ангеліна не знала про її існування. А якщо вона і знайшла її, то тепер це не мало значення. Я був мертвий і більше її не цікавив. Моє припущення виправдалося. Після повернення мене ніхто не турбував. Я велів принести мені їжі й пару червиків, щоб створити враження тривалого самотнього запою. Тіло поступово відновлювало свої функції. Я підтримував його антибіотиками і болезаспокійливим. На третій ранок я відчув себе людиною, хоча й слабкою. Рука набула чутливості, чорні та сині плями на грудях стали світлішати, а головний біль майже минув. Пора було подумати про майбутнє. Я пригубив трохи з пляшки і подзвонив униз, щоб надіслали газети за останні три дні. Пневмотруба засопіла, чхнула і викинула їх на стіл. Уважно переглядаючи їх, я зрозумів, що розроблений мною план – буде значно кращим, ніж я очікував. Наступного дня після мого вбивства всі газети помістили повідомлення почерпнуті з лікарняних звітів ледачими оглядачами, хто не спромігся бодай михцем поглянути на трупи. І це все. Нічого про великий лікарняний скандал з переміною трупів або про позов з приводу того, що в труні не дядя Фрім. Якщо мої жарти в цьому м'ясному морозильнику не опубліковані, значить це стало лікарняним секретом, про який говоритимуть наодинці. Ангеліна, мій снайпер-кохана, повинна тепер думати про мене як про мерця, жертву її спускового пальця, що несе смерть. Нічого не може бути краще. За деякий час я знову сяду їй на хвіст, але працювати стане значно простіше, адже вона впевнена, що я перетворився в місцевому крематорії на сизий димок. Ось тепер саме час скласти правильний план. Немає більше питання, хто за ким полює. Заарештувати Ангеліну принесе мені не менше задоволення, ніж їй, коли вона стріляла в мене. Я повинен був визнати, що вона весь час обходила мене. Вона забрала лінкор у мене з-під носа, а потім втекла у мене з-під пістолета. І абсолютно дивовижним було те, що вона влаштувала мені пастку, коли я думав, що полюю за нею. Уся моя наївність стала мені ясна до болю. Задумавши зникнення з лінкора, вона зовсім не була в істериці. Вона просто розіграла цю роль. Вона вивчала мене. Кожну доступну огляду ділянку мого обличчя, кожну інтонацію мого голосу. В її пам'яті чітко закарбувався мій образ, і тікаючи, вона постійно переглядала варіанти моїх дій. В останній точці свого польоту вона зупинилася і стала чекати, знаючи, що я прибуду, і що вона буде більше підготовлена до зустрічі зі мною. Це була історія. Тепер мій час здавати карти. Я обдумав і зважив безліч варіантів і планів. Насамперед, до того, як робити щось ще, мені необхідно було пройти повну фізичну реконструкцію. Це було необхідно, якщо я хочу зловити Ангеліну. Це також буде потрібно, якщо я хочу уникнути довгих рук корпусу. Під час навчання я про це не замислювався, але був абсолютно впевнений, що покинути спеціальний корпус можна тільки ногами вперед. Фізично я був ще дуже слабкий, але черепушка в мене працювала по-старому. Мені не вистачало фактів, і я зробив невелике пожертвування міській бібліотеці у формі вступного внеску. Там були фотокопії всіх місцевих газет за багато років тому. Я познайомився з отруйно-жовтим журналом, любовно названим «Гарячі новини». Це був популярний журнал. Його словник становив приблизно 300 слів, особливо для тих, хто любив смакувати жорстокості в усіх їхніх численних проявах. Більшість сторінок було присвячено трагедіям із гелікоптерами, звісно, і з кольоровими фотографіями. Але часто там описувалися випадки хуліганства, жорстоких бійок і тому подібного, що тверда рука галактичної цивілізації ще не встигла задушити на Фрейбурі повністю. Серед цього нагромадження подекуди були згадки про темні злочини, які я й і шукав. Людство завжди було примхливим у своєму законодавстві, відкриваючи такі захопливі терміни як Ненавмисне вбивство, вбивство за пом'якшувальних обставин тощо. Так, ніби мертвий зовсім не мертвець. Хоча мода, як на злочини, так і на вироки, змінюється. Є такі, які завжди викликають сильну відразу. Це лікарські злочини. Я чув, деякі дикі племена вбивають знахаря, якщо його пацієнт помер і ця система не позбавлена підстав. Ця цілеспрямована ненависть до м'ясника-шарлатана цілком зрозуміла. Будучи хворим, ми повністю ввіряємо себе в руки лікаря. Ми даємо можливість зовсім незнайомій людині бавитися з найдорожчим для нас. І якщо цю довіру підривають, виникає природне обурення серед свідків або пацієнтів, які залишилися живими. Городянин Вольф Сіфтерніц іменувався повністю як «високоповажний доктор Сіфтерніц». Гарячі новини з численними подробицями викладали, як він поєднував життя хірурга і плейбоя, доти, доки нарешті ніж в його судорожно стиснутих пальцях не розрізав те, а не це, і життя видного політика не скоротилося на кілька безсумнівно прибуткових років. Ми повинні повірити Вульфу, що він приступив до роботи тверезим, тож фатальна судома його пальців була викликана білою гарячкою, а не нетверезістю. Його ліцензію анулювали, а заощадження, мабуть, вичерпалися, бо потім були повідомлення про його ще більш непристойні вчинки. Життя суворо пошарпало Вульфа. Він був саме тією людиною, яка мені потрібна. Я хотів купити його професійну майстерність. Для людини моїх здібностей відшукати і вистежити напівлегального незнайомця в іноземному місці на далекій планеті не становило проблеми. Це справа техніки, а з технікою в мене все гаразд. Коли я стукав у брудні дерев'яні двері будинку у відвертані найкращі найкращій частині міста, я був готовий зробити свій перший крок. У моєму новому плані. «У мене до вас справа, Вульфе», – сказав я каламутно-окому суб'єкту, який відчинив мені двері. «Забирайтеся до біса», – сказав він. Він спробував зачинити двері перед моїм носом. Завбачливо вставлений носок червика не дозволив йому зробити це. «Я не займаюся медициною», – пробурмотів він. Він дивився на мою забинтовану руку. Я не хочу зв'язуватися з поліцією, тож забирайтеся до біса». «Що ви бубните одне й те саме?» – сказав я йому. «Я тут, щоб запропонувати вам абсолютно законну угоду з відповідною грошовою оплатою». Я проігнорував його протести і зазирнув у кімнату. «Згідно з абсолютно достовірними джерелами...» Ви живете тут у незареєстрованому зв'язку з дівчиною на ім'я Зіна. Те, що я хочу сказати, не для її безсумнівно чарівних вушок. Де вона? «Нема – Нема, – крикнув він. – І ви теж забирайтеся. Він схопив за горлечко велику пляшку і загрозливо підняв її. – Що ви скажете на це? – запитав я. Я кинув на стіл товсту пачку новеньких банкнот. І це, я додав, ще дві пачки. Пляшка вислизнула з його слаблих пальців і впала на підлогу. Очі витріщилися. Здавалося, що вони зараз вилізуть з орбіт. Щоб остаточно вразити його, я додав ще кілька пачок. Довго переконувати його не довелося. Коли він усвідомив, навіщо я прийшов, залишалося тільки узгодити деталі. Гроші подіяли на нього заспокійливо. Він не тремтів і не трусився, а міркував цілком розсудливо. «Залишилася одна проблема», – сказав йо на закінчення. «Чи збираєтеся ви розповісти про це, милій Зіні?» «Ви з глузду з'їхали», – запитав Вульф із непідробним подивом. «Отже, ви не розповісте їй. Оскільки про цю операцію знатимуть тільки ви і я», як ви збираєтеся пояснити свою відсутність і джерело появи грошей? Це здивувало його ще більше. Пояснювати? Їй? Та вона не побачить ні мене, ні грошей. За десять хвилин я покину це місце. Ну що ж, сказав я. Я подумав, що це все-таки жорстоко щодо нещасної Зіни, яка підтримує його ремеслом, якого уникають більшість жінок. Я взяв собі на замітку щось зробити з цього питання. У майбутньому, звісно. Насамперед має зникнути Джеймс Болівар Дігріс. Не шкодуючи витрат, я замовив усе хірургічне та операційне обладнання, вказане Вульфом. За можливості, я намагався придбати прилади роботи, оскільки йому належало працювати одному. Завантаживши все у важкий трейлер, ми разом вирушили в будинок за місто. На жаль, у нас не складалися довірчі стосунки. Найважчим питанням було фінансове, тому що простосердий доктор Вульф був упевнений, що я проламаю йому череп і заберу назад усі гроші після того, як робота буде закінчена. Цей дивак не розумів, що поки існують банки, у мене не може бути проблеми з грошима. Зрештою, на його задоволення було обговорено гарантії, і ми приступили до нашої важливої роботи. Будинок був відокремлений і напівпорожній, розташований на озвищі біля дальнього кінця озера. Свіжу їжу ми отримували один раз на тиждень разом із поштою, з якою також доставляли ліки та інші медичні препарати. Операція почалася. Сучасна хірургічна техніка дає змогу, звісно, позбавити пацієнта болю і шоку. Я постійно перебував у ліжку і іноді навантажувався такою кількістю заспокійливого, що дні проходили в дрімотному тумані. Між двома періодами радикальної хірургії я вирішив упевнитися, що снадійні пігулки входять до складу вечірнього пиття Вульфа. Це пиття було, звісно, безалкогольним, оскільки його утримання на весь час операції було однією з умов нашої угоди. Щоб уникнути зриву, я підтримував його рішення деякою кількістю грошей. Оскільки у зв'язку з цим він перебував на межі нервового зриву, я і зробив висновок про необхідність для нього міцного нічного сну. Крім того, я хотів провести невеликі дослідження. Щойно я переконався, що він глибоко заснув, то відкрив замок і обнишпурив кімнату. Пістолет, мабуть, був просто для страховки, але ці нервові типи часто поводяться непередбачувано. Пістолет був кишенькового типу, калібру 0,50, акуратненький і смертельний. Механізм працював чудово, набої були новенькі, ось тільки стріляти він більше не буде бо я акуратно сточив бойок. Знайдена камера вже не здивувала мене, оскільки я слабо вірив у благородство людства. Для Вульфа мало, що я був його благодійником і фінансистом. Він вирішив про всяк випадок підготувати матеріал для шантажу. Там була експонована плівка, заповнена без сумніву кадрами моєї зовнішності до і після. Я поклав усю котушку під рентгенівський апарат і потримав її там досить довго. Вульф працював відмінно, з ним можна було мати справу, поки він не починав волати про відсутність спиртних напоїв і дівчат. Він зігнув і вкоротив мейстегна, змінив зріст і ходу. Руки, обличчя, череп, вуха – все було перероблено для створення нової особистості. Майстерне використання відповідних гормонів спричинило зміну пігментації. Потемнів природний колір шкіри та волосся, змінилася навіть структура самого волосяного покриву. Останні що зробив Вульф у найвищій точці свого натхнення, була делікатна операція на моїх голосових зв'язках, що призвела до зміни та огрубіння мовлення. Коли все було скінчено, слизький Джиммі Дегріс помер, а Ганс Шмідт народився. Ім'я було не дуже милозвучне, але я придумав його тільки на період мого спілкування з Вульфом, до того, як я почну своє основне підприємство. Прекрасно! Дивлячись у дзеркало, я обмацував своє змінене обличчя. Боже, нарешті я зможу випити! Прошепотів Вульф позаду мене. Він сидів на своїх уже упакованих валізах. Останні кілька днів він тягав медичний спирт, поки я не змішав його з крапелькою свого улюбленого блювотного розчину. І тепер він був дуже стурбований повернути назад, вивергнути назовні. «Віддайте мені залишок грошей, і з вашого дозволу я поїду звідси». «Терпіння лікарю», – сказав я. Я сунув йому пачку банкнот. Він зірвав банківську упаковку і почав швидко їх рахувати, миготячи пальцями. «Не гайте часу», – сказав я. Але він продовжував рахувати. Я написав «Украдена» на кожній банкноті таким складом, який буде сяяти, коли банк покладе її під ультрафіолет. Він раптово зупинився і побілішав. Мені треба було нагадати йому про його зношене серце, яке могло відмовити від сильного хвилювання. «Що значить «вкрадені»?» – запитав він трохи згодом. «То значить, усі гроші, які я заплатив вам, були крадені». Його обличчя стало ще білішим. Я був упевнений, що за такого кровообігу він не доживе до п'ятдесяти років. «Та ви не засмучуйтеся, я розлучився з ними без жодного жалю». «Але чому?» – запитав він нарешті. «Законне питання лікарю. Як то кажуть, як не вертись, а взяв, то розплатись. Я надішлю ту саму суму в незіпсованих кредитках вашій подружці Зіні. Я відчуваю, ви дуже багато чим зобов'язані їй за все, що вона для вас зробила». Він люто подивився на мене, а я почав скидати з обриву апарати та хірургічне обладнання. Я намагався не повертатися спиною поблизу нього. Інші обережності були зроблені раніше. Коли, глянувши михцем, я помітив на його обличчі приховану усмішку, я зрозумів, що настав час викласти все до кінця. «Аеромобіль буде тут за кілька хвилин. Ми полетимо разом». «З жалем мушу інформувати вас, що після прибуття у Фрейбурбат у вас не буде часу відшукати Зіну, побити її і відібрати в неї гроші». Вираз його обличчя чітко сказав про те, що саме це він і задумав. Я продовжував, сподіваючись, що він буде мені вдячний за такий ретельний і відвертий виклад цієї кримінальної історії. У мене все розраховано по хвилинах. «Сьогодні з космопорту вирушають два зорельоти через хвилину один після іншого. Я замовлю квиток на один із них для себе, а ось ваш квиток на інший. Я заплатив за нього заздалегідь, не розраховуючи, звичайно, отримати за нього подяку». Він взяв квиток із непідробним інтересом старої діви, яка підібрала дохлу змію. «Час не гайте, поспішайте!» Вибачте за риму, але вам украй необхідно поквапитися. За кілька хвилин після вашого відльоту в поліцію буде доставлено пакет з описом вашої участі в операції. Дорогий доктор Вульф обмірковував усе це, поки ми чекали на гелікоптер, і, судячи з кислого виразу його обличчя, не знаходив способу втекти. Протягом усього польоту він скорчився у своєму кріслі і не сказав жодного слова. Після прибуття він без скандалу і прокльонів пересів на свій корабель. Я ж просто рушив у бік свого і, не дійшовши до нього, повернув назад. Я так само не збирався залишати Фрейбур, як і доносити в поліцію про нелегальну операцію. Ця брехня була необхідна, щоб спровадити звідси доктора-алкоголіка в його самотню подорож до цирозу печінки. У мене не було жодних причин їхати. Навпаки, у мене були причини залишитися. Ангеліна все ще була на цій планеті, і я не хотів жодних перешкод при її пошуках. Можливо, це виглядало самовпевнено, але я відчув, що добре впізнав Ангеліну за цей час. Наші маленькі порочні мізки в багатьох випадках крутилися синхронно, і я був абсолютно впевнений, що можу з великою вирогідністю передбачити її дії. По-перше, вона в захваті від мого кривавого вбивства. Вона отримує таке ж задоволення від трупів, як інші дівчата від нових суконь. Вона впевнена, що я мертвий, і це полегшить мені її переслідування. Звісно, я не сумнівався, що вона вживе природних запобіжних заходів проти поліції та інших агентів корпусу. Але вони не знали, що вона на Фрейбурі і не було підстав пов'язувати мою смерть із її присутністю. Отже, вона не втече, а залишиться, але зі зміненою зовнішністю і в якійсь новій якості. У тому, що вона захоче тут залишитися, в мене не було ані найменшого сумніву. Фрейбур – це планета, що, здається, створена для спеціальних операцій. Нічого подібного я не зустрічав за свої роки поневіряння нашим Всесвітом. Груба суміш старого і нового. У старому феодальному Фрейбурі незнайомець одразу ж приверне пильну увагу. На сучасних планетах ліги комп'ютери, механізація, роботи та пильна поліція теж залишають мало можливостей для незаконних операцій. І тільки там, де ці дві різні культури змішуються, для цього з'являються реальні можливості. Ця планета досить спокійна. Тут ми можемо не скупитися на похвали експериментам Ліги. Перш ніж впроваджувати антибіотики і комп'ютери, вони переконалися, що закон і порядок твердо встановлені. Проте можливості криміналу залишаються, якщо знаєш, де шукати. Ангеліна знала, де шукати. Я – теж. Однак, після кількох тижнів безплідних пошуків, я постав перед очевидним фактом, що ми шукаємо різні речі. Я не можу сказати, що час минув марно, бо відкрив незліченні можливості для прекрасних прибуткових справ. І якби мене не турбували пошуки Ангеліни, я б, здається, все життя купався в цьому злодійському раю. Але ці пошуки мучили мене, немов хворий зуб. Залишивши осторонь інтуїцію, я спробував наукові методи. Орендувавши найкращих з існуючих комп'ютерів, я завантажив у нього цілу бібліотеку і поставив перед ним купу проблем. У процесі цієї справи, що пожирала кіловати енергії, я став фахівцем з економіки Фейбура, але ні на крок не наблизився до знаходження Ангеліни. У мене не було жодних ідей, де шукати сліди її діяльності. Машина видала масу рекомендацій щодо поліпшення управління економікою Фрейбора, але дослідження показали, що в цій галузі Ангеліни немає. Здавалося очевидним, що король Віллельм IX є дійсним центром управління планетою. Комплексне дослідження Вілля, його сім'ї та їхніх внутрішніх взаємовідносин розкрило один скандальчик, але не Ангеліну. Вирішення цієї проблеми зламало мене, і я почав топити своє горе в пляшці очищеного спирту. У цей час я буквально варився в алкоголі, і саме параліч моїх нервових аксонів і був джерелом ідеї. Ті, хто стверджує, що думають на підпитку краще, ніж тверезі – осли. Але тут був зовсім інший випадок. Я відчував, а не думав, і мій гнів з приводу її втечі зірвав на цивілізації з моїх почуттів. Я задушив подушку до смерті, уявляючи, що це її шия, і врешті-решт закричав «Божевільна! Божевільна!» Вона просто геть з глузду з'їхала. Коли я впав у ліжко, все кружляло в нескінченному хороводі, і я пробурмотів. Безсумнівно божевільна! Я сам повинен стати божевільним, щоб вирахувати її наступний крок. На цьому мої очі заплющилися, і я заснув останні слова, впавши на москову речовину. Стали тонути, і, пройшовши через просочені алкоголем шари, дісталися нарешті до шару тверезого. Коли вони стукнулися об дно, я повністю прокинувся і сів у ліжку, вражений страшною правдою. Знадобиться вся моя сила волі і ще трохи, щоб зробити це. Якщо я хочу знайти її, мені потрібно стати божевільним. Глава 13. У холодному ранковому світлі ідея не виглядала ні привабливішою, ні менш очевидною. Я міг обирати, робити чи не робити це. Не було сумнівів, що ознаки ненормальності явно виявлялися в Ангеліні. Усі її дії були позначені протиприродною байдужістю до людського життя. Вона вбивала байдуже або із задоволенням, наприклад, коли стріляла в мене, але завжди з повною байдужістю до людей. Я сумнівався, чи знала вона про те, скільки вбивств вона скоїла у своєму житті. За її стандартами, я був пересічним любителем. Я не вбивав, і більше того, необхідність у цьому рідко виникала в моїй діяльності. Так, Дігріс нікого не вбивав. Мені нічого було соромитися цього, зовсім навпаки. Я цінував людське життя, цю єдину і незмінну величину у Всесвіті. А Ангеліна цінувала тільки себе, свої бажання і нічого більше. Йдучи шляхом формування її особистості, я відтворив би образ мислення, притаманний їй. Це не так важко, як здається, принаймні теоретично. У мене був певний досвід роботи з психосоматичними наркотиками, і я добре знав їхні можливості. Вікові дослідження дали змогу створити ліки, які можуть стимулювати в пацієнті будь-який спосіб мислення. Хочете стати на тиждень параноїком? Прийміть пігулку і відчуєте, що це таке. Дехто справді приймає це для кайфу, але жити з цим я не хотів би. Потрібна була надзвичайно вагома причина, щоб змусити мене, людину з делікатною сірою речовиною, зважитися на це. Наприклад, пошук Ангеліни. Ви прекрасною властивістю всіх цих психосоматичних препаратів була їхня тимчасова дія. Коли ліки поглинуться, галюцинації зникнуть. Принаймні, я сподівався на це. У жодній із прочитаних книжок не згадувалося про те диявольське варево, яке міг сфабрикувати тільки я один. Це була титанічна робота – шукати в книжках опис усіх чарівних звичок Ангеліни і знайти кожному відповідний психологічний зразок. У процесі цього аналізу мені навіть знадобилася професійна допомога, без згадки, звісно, її справжніх цілей. Зрештою, переді мною стояв пухарець слабкодимчастої рідини та магнітофон, де було встановлено стрічку із записами різноманітних стимулювальних висловлювань, що прокручуватиметься в процесі дії ліків. Залишилося тільки зібрати свою мужність у кулак як кажуть класики. Насправді це було не все. Я хотів вжити ще деяких запобіжних заходів. Я зняв кімнату в дешевому готелі і наказав не турбувати мене. Оскільки на подібний вчинок я наважувався вперше і не знав, як поведеться моя психіка, я залишив у межах видимості кілька пам'ятних записок. Через кілька годин подібних приготувань я зрозумів, що починаю тягнути час. «Так, нелегко добровільно стати божевільним», – сказав я своєму блідому відображенню в дзеркалі. Відображення було згодне, проте ми обидва закатали рукава і приготували великі шприци. «Ну, подивимося, що буде», – сказав я. Я акуратненько ввів голку у вену і втиснув до щенту поршень. Результат був бентежним, якщо не сказати більше. З'явився дзвін у вухах і головний біль, які швидко минули, після чого все стало, як і раніше. Я зрозумів, що треба чимось зайнятися, і сів читати газету, поки не втомився. Настало розчарування. Я пішов спати, увімкнувши магнітофон, який м'яко нашіптував мені у вуха такі сентенції, як «Ти кращий за всіх, і знаєш це, а людей, які цього не знають, краще остерігатися». Або «Вони всі дурні, розумнішого за тебе немає нікого на світі». Спати було незручно, навушники врізалися у вуха, а мій безглуздий голос виводив мене з себе. Нічого не змінилося, експеримент пройшов даремно, і невдача мене розлютила, я зламав навушники, і мені стало легше. Ще легше стало після того, як я зім'яв у ту грудку магнітофонну стрічку. Кілька днів я не голився, щетина скрипіла в мене під рукою, я втер у щоки крем, глянув у дзеркало над раковиною і вперше здивувався. Нове обличчя пасувало мені набагато краще, ніж старе. Помилка народження або каліцтва моїх батьків. Я їх глибоко ненавидів, тому що єдина корисна річ, яку вони зробили, це народили мене. Але при цьому дали мені обличчя, яке не відповідало моїй особистості. Нове обличчя було кращим. З одного боку красивіше, з іншого – суворіше. Я маю подякувати цьому вправному лікареві Вульфу за таку роботу. Подякувати йому кулею. Це було б гарантією, що ніхто у світі не вистежить мене через нього. Напевно, була спека, і в мене був сонячний удар, якщо я дозволив йому полетіти живим. На столі лежав аркуш паперу з єдиним словом, написаним моїм почерком, хоча я й гадки не мав, навіщо його залишив. «Ангеліна», – було написано там. «Ангеліна, яку я жадаю здобути, щоб стиснути її біле горло руками і тиснути доти, доки не викотяться білки. Ха!» Уявивши цю картину, я засміявся. «Однак не слід бути таким легковажним. Ангеліна – це важливо». Я збираюся знайти її, і мене ніщо не зупинить. Вона зробила з мене дурня і намагалася вбити. Якщо хто її заслуговує на смерть, так це вона. Погано, що це ще не зроблено. Я розірвав листок на дрібні шматки. Кімната буквально тиснула на мене. Мені захотілося вийти. Цього разу мене розлютила відсутність ключів. Я знав, що виймав їх, але куди подів, не пам'ятав. Розтяпа портіє щось бурмотів, і я збирався сказати йому все, що думаю про їхній сервіс, але утримався. Для цих типів є тільки одні ліки. Запасні ключі шльопнулися в кошик під пневмо трубою, і я забрав їх. Хотілося їсти, пити і, понад усе, спокійне місце, щоб подумати. Найближче кафе надало мені всі три можливості після того, як я відігнав повій. Вони всі були сучками. Ангеліна, яка просто грала цю роль, мала кращий вигляд, ніж у всього цього стада разом узятого. Я весь час про неї думав. Випивка зігріла мій шлунок, і вона потеплішала в моїх думках. Невже я справді хотів зрадити її або навіть убити? Що за нісенітниця? Єдина розумна жінка з усіх, з ким я зустрічався. Я ніколи не забуду, як вона крокувала у своїй сукні. Її б трохи приручити, і яка вийде пара? Від цієї солодкої думки обличчя моє спалахнуло, і я одним ковтком осушив склянку. Я повинен знайти її. Вона ні за що не покине цю планету, що нагадує райські кущі. Дівчина з її амбіціями піде тут просто до вершини. Ніщо не зможе зупинити її. Це саме те місце, де вона має бути. Усе життя Ангеліна була впевнена, що краще за весь цей натовп і доводила це собі й усім знову і знову. Моє прибуття могло б бути найбільшим щастям для Ангеліни. Я поводився на цій планеті як справжній селюк. Коли Ангеліна розправилася зі мною, вона могла зупинитися, заспокоїтися і підкоритися порядку. Суперництво могло бути на певний час відкладено. Поки я сидів там, щось тривожило мене. Якийсь важливий момент, який ніяк не міг повністю проявитися в пам'яті. Нарешті я зрозумів. Ін'єкція скоро закінчить дію. Мені необхідно було швидко повернутися в кімнату. Спливли страхи з приводу виконання експерименту, але я зрозумів, що це старі сумніви. Це варво було не більш небезпечним, ніж аспірин, і в той же самий час найбільша космічна штука. Нові світи можливостей відкрилися переді мною. Мозок став яснішим, а думки – логічнішими але я не збирався повертатися до тієї борди, що туманила мізки. У бар я заплатив бармену і довго чекав, поки він повільно відраховував мені здачу. «Швидше!» – сказав я голосно, щоб усі чули. «Покупець поспішає, то жити і ти поквапся. Ще два гульдини!» Я тримав гроші на розкритій долоні, і коли він нахилився, щоб знову перерахувати їх, я швидко підняв руку і шм'якнув йому по морді і грошима, і долоною. Заодно, понизивши голос так, щоб чув тільки він, я пояснив, що про нього думаю. Фрибурський сленг багатий на вирази, і я вибирав із них найкращі. Я хотів продовжити навчання, але воно вимагало часу, а я поспішав до кімнати в готелі. Ідучи, я глянув у дзеркало, що висіло на передній стіні, і відображало картину за моєю спиною. І добре зробив. Він витягнув з-під бару обрізок труби і заніс його у мене над головою. Не бажаючи позбавляти його задоволення, я не став перехоплювати руку, і тільки коли вона пішла вниз, відступив убік, дозволивши йому трохи зачепити мене. Потім я просто схопив цю нахабну руку і зламав її об край стійки. Його крики увійшли в моє серце райською музикою. Я готовий був слухати їх скільки завгодно, але часу не було. «Ви бачили, як він зрадницьки напав на мене?» – сказав я приголомшеним відвідувачем, прямуючи до дверей. Потерпілий зник з поля зору, мабуть, упав десь за стійкою і стогнав там. Я йду дзвонити в поліцію. Пригляньте, щоб він не втік». Звичайно, він рвався втекти так само, як і я дзвонити в поліцію. Я вийшов із дверей задовго до того, як свідки зметикували, що ж сталося насправді. Бігти я не міг, щоб не привертати до себе уваги. Найкраще, що я міг зробити, це йти швидкою ходою. Від напруги я весь обливався потом. Опинившись у своїй кімнаті, перше, що я побачив, була пляшечка на столі і шприц за нею, загорнутий у ганчірочку. Мої руки не тряслися, я їм цього не дозволив. Це була дуже сильна штука. Звалившись у крісло, я взяв пляшечку і побачив, що там залишилося рідини менше, ніж на міліметр. Для отримання пекельної суміші був потрібен доволі складний процес, проте формула цвяхом сиділа у мене в пам'яті і не становила труднощів у будь-який момент відновити її. Ось тільки як дістати компоненти в цю нічну годину. Але ж це не складно. Закон історії говорить, що зброю відкрили раніше за гроші. У моєму кейсі лежав знаменитий 0.75 калібр, з яким можна роздобути все, що завгодно, набагато швидше, ніж із грошима. Це була моя помилка. Якесь неючі занепокоєння хвилювало мене, але я його проігнорував. Напруга, а потім розрядка після уколу розігнали скутість. На вершині кайфу треба було поспішати. У мене було дуже мало часу, щоб знайти те, що потрібно, і повернутися в кімнату готелю. Усі мої думки спрямувалися до досягнення мети. Я відімкнув кейс і побачив пістолет, що лежав поверх одягу. Тут тонкий голосок у пам'яті щось невиразно пискнув мені, але це мене тільки підштовхнуло. Я схопив рукоятку, і тут пам'ять почала прояснюватися. Занадто повільно. Опустивши пістолет, я рванувся до дверей, але вже було пізно. Позаду грюкнула граната із сонним газом, покладена під пістолет. Уже занурюючись у сон, я ніяк не міг зрозуміти, як це можна було зробити таку дурість.